Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till supporterpodden på 65 ans 50 avsnitt Det blev ett nytt år sedan vi hörde sist och vi tyckte det var dags att spela in en liten podd Och med mig för att dagens avsnitt så har jag Sascha Besirov och Fredrik Persson-Lausen Hur är det läget med eh, Tack det är bra, det är hedrande för att vara med i det 50 avsnittet I det 49 så rundade vi av fjolårssäsongen och nu... Så har vi väl avstånd på blicka framåt inför det som komma skall. Mm. Exakt. men tack, samma sak här. Jag mår jättebra och framförallt en dag som denna att få vara med i er jubileumspodd eh, och dagen till äran eh, samma dag då vår målskytt Victor Prodell skrev på två nya år. Förklara. var en sån sak. Det var en sån sak man äntligen får man stå på ett räcke och skrika Proddel är klar! <laughs> Brukar du göra den när spelaren är klar? Väldigt ofta. <laughs> Nej, man fan, det är en sån här pandemieffekt att man, man saknar att få skrika ut saker och ting <laughs> så man är väl beredd att ta varje tillfälle att få känna lite matchstämning. Mm. Har du stått på något räcke och skrikat då? Att den är klar. Just i år. Nej, just idag. dag. Ja, men jag åkte skrisko på Rocklunda. Då ropar jag lite bort mot muren. Eh, ja, ja. Absolut. Ja, du gjorde det. Ja. ja, men då sen, då sen. Härligt. Ja, då tänkte vi som har lite, diskutera lite vad som har hänt den senaste tiden i Västerås Sportklubb. Eh, vi har lite silver, vi tänkte prata om. Vi har lite ekonomi där eh, avnytt söjningar för barn och ungdomar och prisökningar och säsongskort och så vidare prata om. Vi har lite försäsong som kommer. Uh, som vi tänkte beröra uh, och så kanske vi ska säga några ord om vårt damlag och uh, lite annat. Vart, uh, vart vill du börja? Nej men uh, ska vi inte börja med nyförvärv, truppbygg uh, och sådär? Vi är ju ändå simpla människor och tycker att det som sker på planen är det mest spännande. Ja, men det är väl det. Vad är det sportsliga? Uh, vad tycker ni om... Uh, vi har ju fått några nyförvärv här nu. Kan inte du... Uh, Ta igenom oss och lyssna kring vad vi har skrivit med för några. Det kan vi göra. Eh, vi började ju med, det var väl typ två dagar efter säsongen tog slut tror jag, som vi presenterade vårt första nyförvärv. Eh, Gustav Lagerbjelke från eh, Sollentuna, 20 år i mittback. har eh, ja, spelat i Stocksund, Jurskalm, ai eh, och Sen så som spelat två, två säsonger i Sollentuna som sagt. och Gjort det bra där. Eh, har Martin Åslund som mentor. Vad det nu betyder. Nej, ja, det vet jag inte. Eh, inte agent eller så. Här. Men utan mentor, rådgivare. Eh, och till den rott som man skriva på här för oss då. Eh, hur känns det med det nu? Ja, det verkar väl nästan som att det är en förutsättning att ha spelat i Solentunn för att komma till VSK <laughs> så här på senare år. Nej, men det. Jag vet inte någonting om den här spelaren mer än att han liksom anses vara en sån här talangfull Division 1-spelare. Men jag tycker det är lite svårt att så här gräva ner sig i detalj kring var och en. Det lämnar jag med fotbollskunnig åt. Däremot kan man väl så här säga lite mer om vad man tycker att det säger om var vi är på väg någonstans. Han kan säkert vara en tillgång och en försvarare behöver vi i alla fall. Mm. Efter att Kalla har lämnat och några andra har underpresterat. Mm. Nej, men utifrån åldersstrukturen i, i truppen som kanske har varit lite, ja, men lite för hög eh, senaste året så, så är väl det här en eh, satsning i rätt riktning. Eh, sen vad det gäller det fotbollsmässiga, ja men där får vi ju som du sa Fredrik förlita oss på de som har följt honom, de som har scoutat och de som kan fotboll på riktigt. Ja, och jag menar på pappret så är han ju välutbildad. Spelare. Det är ja. ju eh, alltså bra Stockholmsklubbar eh, som är kända för ha bra ungdomsverksamhet. Mm. Och han har haft sin sessioner och AIK. Men det är jättesvårt då, ja. att veta. Ja. Men han, är, han verkar ha vara en ganska eftertraktad Division 1 mm. mm. Fine. Och vi behövde förstärkning på den positionen. Så klart. Mm. Eh, sen så pluggade vi in två spelare från Skövde, eh, som Den här vi... fotbollsmetropol. <laughs> ja, också välutbildad i Sjövdes akademi tror jag. Eh, Samuel Sörman <laughs> jo, men han kommer därifrån <laughs> Samuel Sörman han, eh, <här> Nej det var, var Ibrahimovic eh, som IFK eh, skövde och sen skövdes, eh, skövdes AIK Men bro, Båda plockade vi från skövdes AIK eh, Samuel Sörman som sagt eh, Ytterback, 21 år eh, Jag antar att vi kommer att använda någon som vinger. Eh, men det återstår väl att se eh, Och sen Anner Ibrahimovic en eh, offensiv spelare eh, Kan enligt egen utsag Spela på alla offensiva positioner <laughs> eh, Men eh, har främst spelat som vänster mittfältare Och forward eh, 22 år Det var lite spännande Det var inga spelare man liksom hade koll på Eller hade hört talas om överhuvudtaget Innan man var oss ja, men det, det, det här kanske slår in öppna dörrar det har väl gjorts på, på diverse forum Men att att VLT inte lyckades sätta rubriken Ibrahimovic klar för VSK det är ändå liksom ett det borde ju förandela några avgångar på sportredaktionen. Det var lite slutt av dem. Annars så ja, kan man väl inte säga så mycket om det här. Eller jag kan, jo. Men, men säg någonting ni först. Nej men att vi får förlit oss på de som kan fotboll i klubben. Att eh, det här är spelare som eh, vi kan förädla och förhoppningsvis då, både på kort men framförallt lång sikt, ja, få se en startelva i VSK fotboll. Ja, om man ska tänka så så blir jag, jag är lite fundersam ändå för att vi gjorde ju en del värvningar under sommaruppehållet förra mm. säsongen. Mm. Med, med spelare av egentligen samma kaliber eller med samma typ av meriter, eller kanske då liksom inte så himla stora meriter, alltså mer ja, utvecklingsmöjliga ja. spelare. Simba, Rydberg och, och Salmon. Eh, Salmon, ja, ja. Precis. Och där är ju Simba ändå visar framfötterna blandat och jätte och så, men och Salmon har väl sett eh, inte så dålig ut men heller inte fantastisk. Och Rydberg har vi väl inte sett särskilt mycket av då. Nej eh, men det är mer som illustration av att, att då plocka in två, tre spelare till av den kaliben. Det kan man ju kanske ställa sig lite tveksam till. Frågan är helt enkelt, ska vi lägga pengar på att bredda truppen? Eller ska vi lägga pengar på att spetsa truppen? Det är den frågan som jag liksom eh, spontant ställer mig själv och, och de som bryr sig när jag ser det här. För att i någon sån här intervju också så var det väl... Jag vet inte om det var Samuel Sörman som sa sjövde killen att man äntligen kan leva på fotbollen. det betyder inte att han har en dunderlön, men det betyder väl i alla fall att han, vad ska man säga, han kanske tjänar 15 papp helt plötsligt. Ska vi lägga den typen av pengar på en kille som har varit i division 1? Jag är inte helt säker. Nej, men det beror helt och hållet på vad han ser för potential i killen liksom, det det är ju helt omöjligt för oss egentligen att svara på det, däremot så finns det en risk om det blir alldeles alldeles för många unga lovande spelare, det gör det faktiskt men jag tycker också att vi har en bra bas i truppen med rutinerade spelare som använder självklara på sina positioner, som kan hjälpa de här unga killarna. Och liksom växa in i kostymen och där de här unga killarna inte behöver ha en, ett allt för tungt ansvar på sina axlar att gå in och leverera direkt. Utan att det finns någon sorts lugn och ro i ja, utvecklingen då. Eh, ja, lite så. Men några av dem måste också lyckas med att leverera eh, under säsongen. För annars, eh, ja, annars kommer det inte funka. Vi fångar upp den där övergripande bollen Så får du Jocke fortsätta att ta sig igenom eh, Truppförändringarna mm, ja, Vi har ett sista nyförvärv också Som vi presenterade relativt nyligen eh, Olle Edlund från IK eh, Det ryktades ju om honom ganska tidigt eh, Silly Season eh, Och nu är han så alltså klar eh, Också en offensivt Lagd mittfältare som är Löpstark eh, också Samma ålderskategori, 20 år Ehm Kommer från eh, Iko Frey nu senast. Eh, också välutbildad i Stockholms olika akademier. Gjort fem år i Djurgården, fem år i BP. Eh, och sen varit i Hammarby också. Så att, eh, han har varit runt lite i Stockholm. och eh, Det känns ju som en välutbildad fotbollsspelare i alla fall. Eh, men eh, jag kan inte säga att jag vet så mycket mer om honom heller egentligen. Nej, men är det inte så att alla fyra hamnar under samma... Mm. Under samma att vi vet inte så mycket utan att vi får förlita oss på dem som kan. Ja, lite så är det ja. eh, Vi har också gjort några förlängningar den senaste dag som vi var inne på tidigare. Eh, Victor Prodel. Eh, det kändes väl som en skön förlängning. Två år också. Jag, I alla fall jag förvånade förvånad över. Jag hade hört att han skulle bara skriva ett år. Men eh, nu blev det två. Det känns ju bra. Eh, viktigt att eh, få liksom, den positionen säkrad ett par år Uh, han, han är ju Liksom en spelare Som man, man kan inte säga att han vet Att han gör poäng men han är, har ju verkligen Levererat på den här nivån Och högre tidigare så det känns ju skönt att uh, Vi kan ha den tryggheten liksom, att det är en spelare som gör mål Och poäng uh, Vad tycker ni? Nej men Det är ju en fantastisk eh, viktig förlängning Det hade vi liksom på sätt och vis känns som att det skulle bli så under en lång tid av alla signaler som hade sipprat ut men samtidigt är man ju så luttrad att man inte liksom ropar hej innan det är helt klart och så tog det ändå lite längre tid innan offentliggörandet kom än vad man hade hoppats på så att jag har nog blivit lite nervös ändå och därmed så glad så att jag ropade på, på ett räcke på Rocklunda idag <laughs> det känns väldigt bra för att menar Förutom den här sessionen i, i Vietnam där han inte spelade någon match och, och sen perioden i Örebro innan som vill var lite så här tung så har han ändå ändå liksom haft ett otroligt bra poängsnitt på, på hög nivå. Men hans period i Elfsborg var ju väldigt lyckad och den sträcktes över eh, ganska lång tid och eh, så att det han levererar hos oss. I höstas, det känns inte som att det var en slump. Nej, men det är det inte. Det är liksom det är ingen tillfällighet på något sätt. Utan i sin roll och det han är bra på så är det en riktigt jävla bra fotbollsspelare. Och det är det vi har signat i två år nu. Och ja, men det känns som att ja, men det har väl sipprat ut lite rykten om honom också. Vad det är för en typ av spelare. En kille som ger allt på träningarna, som... Att ja, men inte kommer hit som den stjärnan är och drar benen efter sig utan han tar täten och visar vad som krävs för att hålla den nivån han håller. Så att eh, det är bra både ur leveranssynpunkt men även ur, ur förebildsperspektivet också. Att, det är roligt att du säger så där för Simon sa väl i någon intervju så här att Ja, Prodell, han är inte så jävla vass på träningarna men han levererar alltså att, att spelarna verkligen håller honom högt. det är det inget snack om och alla har väl liksom vittnat om att det här är liksom den bästa alltså jag tror att de flesta har sagt att det här är den bästa eh, nyförvärvet som, som vi har gjort för sådana har spelat med han har aldrig att han andra åbena efter sig på träningarna Nej, alltså, däremot att han inte var så jävla bra på träningarna så, nej men han känns ju väldigt professionell och stabil och, och han känns ödmjuk. Det är ja. inte så stora gester och det är inte så mycket yvigheter och divalat liksom. eller ingenting nej. sånt. Och, han är lätt att tycka om helt enkelt. Ja han, han känns äh, fin och ja. han bidrog väl till TIFO-gruppens äh, insamling. Mm. Sånt tycker vi om. Ja. Och äh, jag menar, nu har inte jag full insyn med det här i vad han... Hur han har förhandlat med klubben, vad han har velat haft och vad som han tycker har varit viktigt så har det inte handlat, om jag har förstått det rätt, om, om rena pengar utan mer liksom om en bredare lösning för både med, med familj och framtida karriär och sådana ja. saker. Och det visar ju liksom att det känns som det är, en, ja, ah, det är en, en stabil och mogen och förnuftig person och det känns också bra att ha en sån i, i truppen. Vi hade helt enkelt älskat honom lika mycket om man hade gjort nollmål här i <laughs> så får du sansa det ja, Men vi är överens om att men det är en bra kille Det var, var den viktigaste, viktigaste Förlängningen Snedsträckvärvningen ja, ja. ja Sen har vi lite fler förlängningar Philip skriver tre år Sean två år, Skog två år Danne två år Något ja. ni reagerar på? Nej men alla tycker väl eh... Ja, men smaken är som baken. Vilka man tycker är bäst och vilka man tycker är sämst i laget och vilka som ska spela och så vidare. Jag tycker du ska och... tala ur skäget nu särskilt. Jassa, tycker jag. Ja. ja. Nej, men, eh... Nej men jag tycker väl någonstans att eh... det är väl några spelare bland de här som vi har förlängt med som kanske inte har levererat som vi har hoppats på. Jag kommer inte nämna någon namn liksom. Men så kanske inte har levererat som vi har hoppats på och eh... Eh jag tror att ja men det hade varit bättre om vi hade ja men är man osäker på en spelare och ändå så vill ge den personen chansen så ja men kanske inte två årsavtal. då kanske man ska testa med ett ytterligare år istället för att binda oss i två år och ja men med risken att misslyckas använda ja med de här förlängningarna och därefter ja så sitter vi där med och betala dyra löner för bänkspelare som vi har haft en hel radda med de senaste åren. Alltså jag tycker av de här fyra som du nämnde Danne, Skog, Sean och Filip så, så tycker jag det var helt självklart att förlänga med två av dem. Och då tycker jag det var självklart att förlänga med, med Daniel Svensson som ju verkligen i år har visat att det, han håller mer än väl som, som en andra målvakt på den här nivån det, så, det har vi pratat om tidigare på podden hur glad man blev för hans skull att han får gå in och mm. le leverera och göra avgörande matchen. så eh, Filip eh, inte bara är VSK utan också över lång tid en av absolut våra viktigaste och, och bästa spelare, jag tycker det känns bra att vi kan binda upp på honom, alltså mm. att han kan avsluta karriären här. Man kan visst, beroende på vad lönenivån ligger så kan man säga som du säger, att ja, vi kanske har en uh, dyr uh, truppspelare sista året, men jag tycker att tendensen, både vad gäller liksom hur många matcher han har gjort och hur många poäng mm. så är den stabil och rent av uppåtgående. Han spelar då hans två senaste säsonger är ju liksom hans uh, Mest skadefria. Mm, det är det verkligen. Och eh, när vi väl använde honom framåt så levererade han ju. Mm. Men han inte behövde leka högerback. Mm. Jag har aldrig varit fäxad på Filip. Så, så jag tycker det känns underbart. Och det gör ju att jag har några år till på mig att få... Philip Troné-sången att verkligen sätta sig på lekta. Den är lite svår än verkar sång. Men du som ligger bakom den. Det är, det är egentligen det är en liten omstötning av en unionsång om Torsten matorska, Men jag har försvenskat den. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är något av det bättre jag har åstadkommit till mitt liv. Ja. Och ett av de största ögonblicken är att jag har fått sjunga den för Philip Troné face to face på toaletten på All Stars när vi gick upp i Nej, inte när, när vi, vi klarar, när vi klarar klar. kontraktet. Precis. Det låter snyggt. en fint moment. Ja, det var, det var bromance. bromance. <laughs> uh, uh, det var de två som var självklara. Sen kan jag leva lätt med ändå att vi förlängde med skog. Ja, jag tycker att han... Uh, han har ju blandat och gett en del, men ändå så tycker jag att eller rättare sagt, han har... Han har ju pendlat men han har liksom blivit behandlad som starspelare till och ha långt upp på läktaren. Att han har spetskvalitet på den här nivån det tycker jag är rätt tydligt. Så det känns bra att ha kvar honom här ändå. Om det ska vara ett eller två år det vet jag inte riktigt. Men jag tycker att det, det kan jag leva med. Mm. Mest tveksam till de här förlängningarna det är ju faktiskt Sean. Och det kan man säga, det är lite konstigt med tanke på att han är kapten. Det, det ryktade som att han liksom efter sin första säsong var liksom i, intressant för allsvenska lag och så vidare och sen gjorde tycker han, jag menar, gjorde han en sån en faktiskt mm. så att han fick två år är rätt tveksam mm. till mm. Eh, och det är ju ett annat dilemma med det här att han är kapten liksom. ska vi rycka binden ifrån honom det är ju en ganska stor symbolisk gest mm. Mm. Eh, eller inte ja, mm. jag vet inte det är lite tveksamt det Vad säger du Joka? Jag tycker du sammanfattar det ganska bra ungefär vad jag tänker också. Två självklara, två lite mer frågetecken men jag håller helt med att Skog, han gör poäng ofta när han får spela. Ibland så kan han ha några matchers dipp men ändå så tycker jag att det känns absolut som en spelare som vi kan ha i truppen och slänga in. Men sen är det lite inne på också ett eller två år Ja, det kan man väl diskutera mm. Mm. Äh, Men jag tror faktiskt att Vi tänker ganska lika här mm. Vilka som är solklara och, och vilka som är lite mer Tveksamma liksom. mm. eh, sen, sen är det ju så Att i dessa tider Det är ju inte spelarnas marknad eh, Det är inte så att de kan komma till en klubb Och säga att jag ska ha två år Eller jag ska ha tre år eller vad det nu är Utan nu är det ju liksom klubbarna som måste se över sin ekonomi och, och det gäller ju inte bara VSK det gäller alla klubbar. Absolut. Så jag tror inte det är liksom haglar av två eller tre års kontrakt där ute. Och på så vis så hade vi kunnat säkerställa eh, ja, dem vi har varit lite tveksamma på och liksom erbjudet ett års kontrakt. Och sen vill man förlänga, gör de bra ifrån sig fram till sommaren, erbjud dem ett år till. Ja, men i så, så, fall, liksom, så kan man ju... Så kan man också jobba. Samtidigt som man kan tänka att de spelare vi har i truppen, de vill vi liksom eh, ge förtroendet mm. eller alternativt kunna liksom så här sälja. Om vi, om vi nu har spelare som, som vi tänker ska ingå i truppen och de kan leverera. Mm. Då vill vi också kunna liksom eh, göra en vinst på dem. Och det är ju svårt om någon sitter på utgående konverter. Nej, det är sant. Det, så är att sant. det, det finns flera sidor i, i det här. Uh, det gör allt det och å sidan Och å andra sidan, å andra sidan. Men, men sen så tänker jag lite mer så här övergripen För nu har vi pratat om det som har uh, Vi har inte pratat om någon som har försvunnit va? Nej, jag tänkte ta upp dem nu faktiskt ja. uh, då, då har vi De som har fått lämna truppen är Jesper Florén, Carvan Safari, Kalle Svensson Mikael Jan, Pontus Fredriksson uh, Och så får vi väl räkna dit Mossa Traoré också som kom Och Uh, inte såg så mycket och uh, sen försvann strax innan säsongen var slut. <laughs> Han seglar väl inte heller. Nej, nej, det kan man väl inte säga. <laughs> uh, är det någonting speciellt ni reagerar på där? Karvan får inte förlängt. Nej, och uh, nej, men Karvan är uh, alltså jag tycker vi supportrar ska visa uh, men Karvan men Karvanen uh, Stor respekt för de här åren som han har varit i VSK. Han har ändå varit ett av ansikterna utåt. Han har varit den som har haft mycket ansvar på sig. Han har inte alltid levererat men han har varit förknippad jättemycket med VSK och vår identitet de senaste åren. Så får man tycka vad man vill, om det är bra eller dåligt att han är borta. Men han förtjänar i alla fall ett stort jäkla... Ja, med en stor tacksamhet eh, för de här åren och, och när det är dags för publiken, så hoppas jag verkligen att klubben tar ett initiativ och, och hyllar dem för det här eh, med det sagt så lägger jag ingen värdering i om jag tycker att det är rätt eller fel liksom, och, ja, om man ska vara kvar eller inte, Ja, det är väl en riktig jävla 50-50-fråga, liksom. Men du för är för diplomatisk. Du är på Vi är här för att tycka Fast jag tycker ju så. Jag är ju liksom på ena sidan och andra sidan ja. här, liksom. Jag, jag kan liksom inte... Ja, men bägge besluten skulle vara rätta och fel, liksom. Så att, så tycker jag, kort och gott. Vad tycker Fredrik, som inte är så jävla diplomatisk? Nej, men... Nej, alltså, men det är jag inte säga att jag tycker det typ, Alltså, att... Att man är tacksam för vad karvan har bidragit med på plan. Under både liksom tiden när det handlar om att rädda så klubbens existens på, på elitnivå. Och dessutom sen etablera oss. Det råder inget tvivel eh, om det. Och det, det tror jag liksom alla eh, inbitna VSK-are känner. Men, men sen så för ett lag och en klubb att fortsätta utvecklas så måste man ibland också ta, ta farväl av alldeles så viktiga så spelare och om man nu tänker liksom att vi talar så här centrala anfallare så fick vi in Prodell mm. och eh, det typen av spel vi levererade under hösten där ju Karvan spelade ganska lite mm. så, så tycker jag att man eh, ja men man kan leva med det jag tycker att det, det är ett beslut man kan leva med Eh, inte minst om man betänker utan att ha exakta uppgifter här, så tänker jag att Carvan har inte varit en jättebillig spelare eh, jag tror heller inte att Karvan är en spelare som, eh, han är inte en truppspelare, han är en spelare som är som bäst när han bidrar mycket och har liksom en, en framskjuten position mm. i ett lag mm. eh, skulle jag gissa så här från sidan och, eh, han är liksom inte en super sub typ som Nej. jobbar på helt och är lojal och peppar de andra och då, då kanske det är bättre för båda parter att säga tack och hej om man inte är en given startspelare och det tycker jag liksom att i år har ju det verkligen visat mm. Mm. Så, så jag kan leva med det även om jag, jag menar, det är några oförglömliga ögonblick det är ingen snack om det, men... så är det. Så är det och det är alltid tråkigt men som du säger, man måste ta nästa steg av de som kan det här bestämt jag så, så är det så Alex. Liksom. Övrigt kan man ju notera också att det är fyra eh, spelare i backlinjen som lämnar. Vissa har väl kommit in för att vi har haft skador och eh, på, på rojo till exempel. Eh, men i övrigt så är det ju uh, spelare som vi har. Eh, som har spelat ganska mycket. Ja, precis. Eh, alltså Mikael Jan är ju lite. Eh, synd, det var hans egen önskan ja, han, blev ju, han var väl liksom ändå lite av årets mest positiva överraskning men, men det är väl hans egen vilja mm. för att han vill få ihop det socialt och karriärmässigt så det mm. eh, försvinner ju också mm. eh, på ett vis kan man väl säga att det kanske inte gör så stor skillnad eftersom man inte spelar så mycket ändå så kan jag känna att det är något slags resursslöseri för han är en av våra liksom mest meriterade spelare mm. han är den som tveklöst har mest elitmatcher under bältet har hjälpte Prodell i, i, i, i truppen så någonting har väl gått lite fel där, alltså att vi inte har fått ut mer av honom, ja jag vet inte vad det beror på nej och det är flera tränare som har valt att inte använda honom speciellt mycket också känns det som. så jag vet inte heller han borde ju vara en spelare som vi skulle kunna ha stor nytta av med tanke på sin erfarenhet och så vidare. Men ja nej, det har han inte fått ut till VSG. Det är synd. Ja, nej men jag är beredd att hålla med där. En personlig favorit faktiskt. Jag gillar ju spelare som går in och gör sitt jobb, varken mer eller mindre. Och det tycker jag att vi alltid har fått ut av Florian. Han kanske inte är vår bästa spelare på plan. Eh, någon match. man är fan inte vår sämsta spelare. Nej, men den känns väldigt digen Jag ja. tycker att han har levererat ja, spelare, oavsett på vilken position ja. Han har använts också. Och jag håller med dig Jocke, om att, om att eh, nej, men det är inte bara Thomas Askbrand här som har satt han åt sidan, utan det är ju flera tränare. Men då har han åtminstone fått spela sporadiskt. Askrand har ju verkligen liksom men in den under fiskpinnarna mm. i Frysen där och. och Eh, vad det beror på, det kan jag svara på om det har skurriser mellan dem eller ja, om det handlar om något annat jag vet inte, eh, men det är synd för att eh, där har vi en riktigt jävla fin fotbollsspelare som vi har haft i flera år och dessutom ju jag menar, med erfarenhet från den nivå vi vill vara på ja, ja. jag tror inte man ska underskatta det för att vi ser oss så gärna som, en, som en, ja, en stor klubb eller en sleeping giant eller liksom en elitklubb ändå på något vis mm. och den bistra sanningen är ju att det är ju jävligt länge sedan vi liksom under längre period spelade med på den här ja, nivån ja. och då tror jag det är viktigt att ha den här typen av rutin och mm. erfarenhet faktiskt mm. Mm. så ja. Ja, vad, vad tycker ni om truppbygget liksom, och generellt jag tänkte vi kan se lite vad Askerbrand har sagt på hemsidan och sån här om Eh, om eh, själva bygget och då tänker han sig att vi ska spela eh, som vi spelade den senare delen av hösten. Eh, det spelsystemet eh, låter det som att vi kommer fortsätta med. Eh, så då eh, två forwards, trebackslinje och så vidare. Eh, vi ska spela ett intensivt spel som kräver mycket löpstyrka och ett välsynkat pressspel. Eh, och själva truppbygget så har vi då haft minskad ekonomi för truppen så att det är lägre löner. Jag ska ibland tycka att vi har haft en hög medelålder som man vill att sänka. Vi behöver löpstyrka och snabbhet men samtidigt kontinuitet. Sen säger han också att en strategi har varit att ge plats för egna talanger från akademin. Så det har vi inte riktigt sett, kanske. Och sen så ska vi också vara färre spelare i truppen. Om jag räknar rätt så är vi 25 spelare just nu. Men man kan väl tänka sig att någon går på lån framöver och sådär. Mm. Mm. Så vad tycker du om truppbygget som helhet från de här? Nej men min spontana, jag tycker man gillar ju att man satsar runt. Att man försöker dra ner medelåldern. Att vi försöker få hit ja, men, unga framtidsmän som ja, vi med vår förmåga kan förädla till riktigt bra superrätta spelare. Men jag tror att de alla inblandade hade fått välja. Så hade vi kanske tagit in de här tre som vi tog in i somras. Och de här fyra som vi har tagit in nu. De kanske vi hade tagit in på två års sikt. Det är lite för många unga på en och samma gång. Det blir ett lite för stort glapp mellan de rutinerade. Och så blir det ett knappt någon mellanting. Och sen har vi ett stort gäng med ungtuppar. Så att eh, kanske över två år då hade det varit optimalt. Men ja, vi, vi liksom många andra... Föreningar i dessa tider har kanske inte de bästa förutsättningarna. Så att, då har det fått bli så här för oss. Det är min åsikt. Det jag säger Fredrik. Ja, alltså jag tror att det värvningen av Prodell visade det är att om vi ska lägga pengar ska vi lägga det på omedelbar spets. Yes. Alltså den typen av spelare som är så bra att de bidrar på en gång. Alltså då lönar det sig verkligen att lägga pengar. Då måste man säga att Victor Prodel är ju liksom verkligen den typen av... Det var länge sedan vi gjorde en sån värvning. Mm. Som så liksom entydigt och enskilt bidrog och höjde kvaliteten. Och gjorde att vi kunde få in en helt ny dimension i spelet. Mm. Så mot den bakgrunden så skulle jag nog föredra att vi hade, värv, att vi hade liksom satts, koncentrerat de kosingar vi vill lägga på det här laget hade vi kunnat koncentrera på några färre spelare mm. och eh, arbetat efter devisen att liksom förstärka varje lagdel med en spelare som verkligen kan göra skillnad. Hur tänker du med bredden då Att vi tar det från akademin då eller? Ja men då precis Och då, då tänker jag att dels så det, den här, För den här ekvationen Ska gå ihop mm. Då betyder det ju att en, Några måste ta några kliv framåt mm. eh, Men då tycker jag att Det som skedde under, under Hösten Det var ändå att vi fick kvitto på Att det vi som har kommit Genom våra egna led Ändå håller på den här Nivån. Det betyder inte att de är liksom dominerande spelare. Men då tänker jag till exempel på Sporong mm. eh, som ju var jätteviktig under hösten. Som äntligen fick det förtroende som jag tycker han borde ha fått tidigare. Han är ju inte en helt egen produkt men han kom ju från Eskilstuna till vår akademi och blev uppflyttad den vägen. Eh, jag tänker också på, på Kustovic eh, som har potential och jag tycker liksom att den här potentialen har vi sett och den har vi pratat om länge. Sen har han fått sina chanser, sen har han åkt ut igen. Men det var först under hösten när han fick liksom en rad matcher under bältet igen som så man såg att ja, fan, han, han klarar av att leverera flera matcher i full på den här nivån. Om man tänker att deras liksom prestation går både att konservera men kanske få upp ett par Snäpp till, Att vi lutar oss lite mer mot dem. Mm. Eh, då kan man också lita på att vi ger fler spelare av, av samma karaktär chansen att stå för bredden. Ja, så är liksom billigare breddlösning. Jag tycker inte vi ska värva in bredd från, från sjövde. Mm. Alltså, det kan, kan visas att båda de här sjövde killarna blir jättebra. Och mm. då är det jag som säger hurra! Liksom. Mm. Men som övergripande strategi så jag är jag tveksam till jag tycker vi, ska, vi är i en position där vi ska värva spets mm. eh, och sen eftersom vi ändå investerar ganska stora pengar mm. och mycket energi i, i vår akademi mm. så, och att vi också det på ett vis har börjat gett resultat då, med liksom U17 som tog steget upp U19 som var väldigt nära att göra det mm. så visar det att vi är på rätt väg ändå Mm. Det verkar ju också, om jag har förstått liksom signalerna rätt, att eh, akademin har, har nu liksom fått gott rykte i liksom, Sverige det, det är unga spelare som vill komma till VSK. Mm. Och om det ska fortsätta vara så, då tror jag att det är viktigt att man känner att, inte bara att man blir bra utbildad här, utan det här är en klubb där man också får chansen, att där vägen till A-laget är kort, mm. det tror jag kanske liksom är det mest avgörande för att få hit talanger. Mm. Och då vet det skjutsingen om vi ska värva liksom, om man får lite eräkta då 21-åriga Dussin-spelare mm. det, det är lite mer tveksam Nej, Men jag är helt inne på din linje och jag tycker också att det är så man bör göra Sen vet ju inte vi om, om just den här generationens akademispelare om det inte fanns något russin i kakan där eller inte liksom. Men generellt sett så är det exakt så jag också tycker att man ska jobba. Eh, att, och framförallt då när man inte har jättemycket ekonomi att jobba med. Att man då, de få pengar man har, att man verkligen förrädrar dem på bästa jäkla sätt. Till exempel Prodell. Eh, och sen då komplettera med bra men billiga lösningar. Och det får man från sin egen akademi. Jag tror ju tyvärr att det kan vara så här ibland att... Eh, eh... Ibland kan ju spelare utifrån verka lite mer liksom tjusiga och förtjusande än liksom egna spelare ur de egna leden, alltså, du vet det här är ju, fotboll är ju business alltså. Ja, det, är... det är klart. Och eh, men våra flesta liksom akademispelare, är kanske lite osexigt, de har inte så jävla pushiga agenter och hela den biten. Nej, men det är inte så att en agent ringer till vår klubbchef och eh, berättar för oss att vi ska ta upp en av hans Nej. spelare från våra egna led. Precis. Men det är ju från andra lag. Ja. Och det får väl oss lite tillbaka till de här sjunde killarna. agenterna. agenten mm. Måste vi väl ändå... Vi har ju nämnt det i podden ett par gånger tidigare. Men det säger fullt att dem de tillhör Kian Karam. Ja. Eh, om det var det du ville prata om. Ja men jag tänker att det måste man väl ändå nämna här. liksom Att man ser att det är... Eh, apropå det här. Vad har man för slags advokater så att säga som... Som pushar och lyfter fram. Och vad är det som gör att liksom man är beredd att ta hit och inte? Alltså det känns inte så jävla övertygande tycker jag. Min, min personliga åsikt i alla den här karamfrågan har varit att... Jag har förstått varför debatten har tillkommit. Men jag har också känt att klubben har varit så pass stark i sig med... Olika befattningar som kontrollerar att ingen agent eller någonting kommer att ta över våran klubb. Utan att det är vi som kontrollerar den. Eh, det som har hänt nu i och med att eh, ja, men vi har ju fått montera ner vår klubb i och med att det ska bespara sig en massa ekonomi. Eh, det är ju att ja, men, klubbchef, sportchef har försvunnit. Eh, och vi har gjort vår tränare till Ja, en av de som är ansvarig för rekryteringen eh, Och då att han är så direkt kopplad till Kian eh, gör ju inte saken bättre. Och det spär ju bara på hela den här amen, kritiken som har varit mot klubben. Och när det då också till råga på allt värvas två skövdespelare eh, som alltså... Ja, sådana spelare har vi typ 100-200 av i Stockholmsområdet. Ja, men då förstår jag att det, liksom, ja, men att det blir ett jäkla liv i alla led. Framförallt hos de som har varit jävligt kritiska mot det här. Så att, eh, jag tänker att här har klubben lite grann att jobba på. Att eh, återigen säkerställa att eh, det är klubben som kontrollerar vilka som ja, men, ska spela i VSK och... Eh, Ja, men, så att inte någon agent eller någonting, någon annan liksom får alldeles för mycket makt i vår klubb eh, och det tycker jag liksom att eh, ja men nu har det blivit så vi har ingen, ingen broms mellan styrelse och ja, men den som har en, den här direkta kopplingen till Kia, det vill säga våran tränare, utan ja, det finns knappt någonting däremellan med klubbchefer och sportchefer och så vidare så att här gäller det att klubben sätter ner foten, ordentligt tycker jag Mm vad tycker ni? Jag tycker det är samma sak. Det har vi ju diskuterat i podden tidigare, som sagt. Kian har ju varit uppe flera gånger. Och vi har ju liksom sagt att det är viktigt att klubben håller en rak linje i det här. Och att man håller ögonen på att det inte får bli alldeles för många från hans stall. Så det, det har vi liksom lite avhandlat. Och man får verkligen hoppas att de gör det. Men det blir ju, det är klart att det blir. Snack när det kommer in sådana här spelare ja. som man aldrig har hört talas om. Och, ja. eh. Det hade ju varit en sak tycker jag om, efter allt snack och efter all debatt som har varit i den här frågan, om klubben hade presenterat Victor Claudel idag och han hade varit en Kian-spelare, mm. eller Kian eller hur fan man nu talar om honom. Eh, det hade varit en sak, för då vet vi, det här är en klassspelare, och här är det verkligen värt. Att liksom ta in en spelare som, ja men, som har den här kopplingen för att, eh, vi kompenserar det med att han kommer att leverera. Eh, men att ta in chansspelare som jag ändå så vill kalla de här sjövdespelarna för, det är en helt annan sak. Och att då liksom göra det under den debatten som råder i den här frågan, eh, men det är lite högt spel tycker jag. Liksom. Och då kan jag tycka att eh, klubben förtjänar den kritik de har fått i frågan. Mm. Mm. Jag, jag håller med det, är så här, det finns liksom den principiella diskussionen och så finns det det pragmatiska förhållningssättet mm. och jag, menar, jag, jag tycker det är principiellt problematiskt eh, alltså, tyvärr är det ju så att det mesta i elitfotbollen, speciellt om man kommer ännu högre upp och liksom utanför Sveriges gränser, är ju bara äckligt liksom. fotboll är ju big business på ett vis man inte ens vill, vill veta av längre, det är så långt ifrån det som, mm. som man själv liksom förälskade sig en gång tiden. Men, men allt det där sagt så eh, VSK ska liksom inte vara bara en, eh, en en spelplan för massa pjäser som ska flyttas för att förädla och göra res liksom vinst åt någon annan. Vi ska äga allt liksom. Precis. Men det är det så att det är nog det är väldigt svårt att göra det när det ser ut som det gör. Men, mm. men då får man ändå säga att om vi nu ska liksom vara med och smutsiga spelet vilket är svårt att helt undanbra sig tyvärr då ska det åtminstone vara så liksom att det som om vi blir utnyttjade då ska vi bli utnyttjade med kvalitet mm. Liksom. Mm. Då, då, ska det, då ska det ge oss vi hade gärna liksom. blivit utnyttjade med en ja, världning som Trudell liksom. precis ja. Så att, eh, det, ställer, det ställer höga krav på det här liksom. mm. men, men i grund och botten så visar det väl bara att fotbollen i sig är eh, ja, fan, lite beskymmersam ja och eftersom vi pratade om huruvida vi ska plocka spelare från akademin eller värva dem från division 1-klubbar på Skövdeslätten heter det så, eller Skaraslätten så kan väl nämna att det precis här i dagarna rent av idag kom den nya rankinglistan från svensk elitfotboll där man går igenom nivån utifrån ett poängsystem i akademiverksamheterna som bedrivs och där VSK ligger kvar på tre av fem stjärnor men tappade lite i poäng. Var det inte så Jocke? Tappade både poäng och placeringar. Tappade Poäng hade vi 1650 poäng förra året. I år skapade vi ihop 1459 så tappade 191 poäng där. Fyra placeringar tappade också som sagt från 21 till 25 i Sverige. Vet man vad sånt var det beror på? Nej, jag har inte analyserat de här siffrorna i detalj eller jag har inte hittat dem heller framförallt. Men man kan väl säga att det här poängsystemet, man kan, man kan få upp till 1500 poäng på liksom själva akademin. Man svarar på ett gäng frågor kring olika, det är bland annat värdegrund och det är, är ledare, hur många som är anställda och, och sådana saker. Och där kan man få totalt 1500 poäng men sen är den liksom stora där det är helt obegränsat med poäng. Det är hur det går för spelare som vi har utbildat. Och egentligen så är det hur många som är kvar i eliten. Och hur många som, hur högt de spelar och hur många år de har gjort. Tror jag, eller något sånt där. Mm. Mm. Så det kan ju helt enkelt bara bero på att till exempel så. Ja, vi har väl. Boris och Dennis eller sådana spelare som, som har varit i våran akademi och som inte längre är i eliten. Mm. Det, det kan ju ha gjort att jag tappar de här poängen. Jag tror jag såg att Malmö FF också hade tappat så här, 115 poäng eller någonting sådär. Det, det kan ju mm. säkert ha att göra med att spelare eh, kommer att gå ur elitklubbar. Eh, så, men så där, man måste liksom eh, analysera det där lite mer innan man kan säga eh, att vi borde göra bättre ja, ja Sen stod det väl också i det här Utskicket eller artikeln Att de hade varit hårdare i år på, på de här frågorna kring akademin Så där kan det också ha varit så att Jag tror att det var ganska få klubbar Som ökade sin Jag tror att det var 13 klubbar Eller någonting sånt där Som ökade sin poäng mm. Så Mm Nej, men, men samtidigt så knyter det vi lite an till det vi pratade om tidigare. Att idealt sett skulle vi gärna se att fler spelare i A-truppen kommer ur de egna leden. Och alltså, det skulle ju helt krast också generera ju mer poäng till akademin. Nu kan man säga att det här är ju en lossas tävling på, på sätt och vis. Men, för att knyta ihop den här akademisäcken lite grann, så tror jag att. Vill man vara det som klubben säger sig vilja vara, nämligen den givna stationen för talangfulla fotbollsspelare i upptagningsområdet Västmanland och närområdet därutöver. Vi har ju också nu börjat locka en hel del spelare från Eskilstuna som ju verkar vilja, alltså välja VSK framför AFCs eh, eh, egna led. Spara mm. ja, och... Men... Ja men också alltså sådana som kommer till akademin ah, okay, okay. alltså ah. unga spelare ah. som, som väljer att pendla från Eskilstuna och hit och det är, okay. det är ett bra kvitto ah. men då tror jag att vill vi på, kunna fortsätta göra det så tror jag att en av de sakerna förutom att kunna erbjuda en bra utbildning så tänker jag att goda utsikter att kunna ta sig upp i A-laget tror jag spelar roll för hur unga spelare väljer mm. Ingen vill liksom fastna i en aldrig så bra utbildning utan de vill ju upp på och känna på A-lagsfotbollen. Men nu när vi rör det här med, med akademi och spelarutbildning och ungdomsverksamhet. Så har det ju stormat lite i, i, i leden här. Det kom ju för eh, någon vecka sedan, precis innan jul. Eh, ett eh, utskick från styrelsen till eh, alla som ändå har eh, barn verk aktiva i ungdomsverksamhet. Där man annonserade då de, de nya deltagaravgifterna, alltså det man betalar utöver att vara medlem. Och då var det en, det som annonserats var en ganska markant höjning. Den ser lite olika ut i olika åldersgrupper. Man kan ta liksom att VSK har ju hittills generellt sett varit en ganska billig klubb att spela i. Inte minst i de allra lägsta åldrarna. Till exempel kan man säga att vara med i VSKs fotbollslekes har hittills bara kosta hundra kronor Då har man ändå fått en t-shirt och vattenflaska och åtta träningstillfällen. Alltså det, är ju, och det vill man ju för att man är en bredd förening och många ska kunna pröva på. Nu kommer det framgent att kosta 650 kronor, bara som ett exempel. Men också i, i ålderskategorin över så är det ganska höga höjningar. Vad snackar vi för procent? Ungefär mellan tum och pekt. Nej, men det är väl så här att... Eh, ja, men i, I många fall är det väl en fördubbling eller är det, om det är högre upp så kanske är det är en 30-procentig ökning. Mm, mm, mm. Så, så det är ganska kännbara höjningar ändå i, mm. i, i avgifter. Mm. Eh, och det här är ju då såklart en del av att eh, i styrelsens mycket medvetna arbete att eh, skapa kontroll på ekonomin- mm. eh, men det här är ju en ekvation som innehåller mer och fler aspekter än rent ekonomiska. Alltså, vem och för vilka pengar ska man kunna spela fotboll i VSK? Mm. Och det har det blivit en diskussion kring. Alltså jag själv har till exempel tre barn som spelar i VSK. men Jag har turen att kunna betala de här avgifterna. Men jag har ju också då liksom märkt att till exempel från ledarhåll så har det varit en stor tveksamhet kring de här annonserade höjningarna och många tycker att det är fel. Man vill att fotboll ska kunna spelas av alla oavsett ekonomiska förutsättningar. Man ska ju också då tänka i den här ekvationen faktiskt påminna om att VSKs traditionella upptagningsområde, är ju på västra Sidan av stan Bäckby, och Skärby. Det är kanske inte de traditionellt sett mest välmående områdena. Vi har ett stort eh, socialt ansvarstagande där ute som, som också kan komma i kläm mm. här. Eh, så det här kan väl vara liksom en anledning att fundera lite på vad VSK är och vill vara för, för klubb mm. egentligen. Eh, nu känner jag till det här, men kan inte du förklara lite hur klubben motiverar den här höjningen? För de har väl inte bara gått ut och höjt avgifterna utan motivering? Nej, utan, alltså, det, är, det är ju som jag sa en del av deras större målsättning att skapa en, en budget i balans. Vilket väl konkret då betyder att eh, varje enhet eh, inom klubben ska väl egentligen då bära sina kostnader. Eller får helt enkelt vara del och måste bidra till eh, den ekonomiska... Saneringen. Det betyder att A-laget ja, har fått en eh, sänkt budget. Vi har ju som ni vet minskat driften markant och sagt upp en hel del folk på, på kansliet. Mm. Och då betyder det också att eh, ungdomssidan måste då bidra och då blir det genom ökade intäkter. Alltså det ökade avgifter. Ja. Eh, men det, det problematiska här är ju att ungdomssidan består ju dels av massa lag från fotbollslekes där man börjar när man är 4-5 år hela vägen upp till akademi ja. och det är akademiverksamheten alltså det som kickar in efter man är 15 år som är den dyra biten som de här avgifterna då eller höjningarna ska ja men precis ja. Och, och det innebär att då har man då valt en, en modell där alla åldersgrupper får vara med och betala för Helheten. Det vill säga inte bara vad det kostar att vara med i ett fotbollsläkare utan i förlängningen också vad det kostar att bedriva en elitsyftande akademi. Och det är för 15 års ålder. Precis. Ja, ja. Och då ska man säga att det som är kanske är problemet här det är ju att eh, akademiverksamheten, den sysselsätter ju ganska få spelare. Här har man ju ett nålsöga. Så bara för att du har spelat fotboll från du har varit Sex år i VSK hela vägen upp så är det inte garanterat att spela vidare. Utan, och det är inga konstigheter i det. Men det blir konstigheter om man förväntas att vara med och betala hela vägen upp. Mm. Så... Det kan man, när börjar man spela fotboll på VSK är det fem eller sex? Eh, ja, det beror lite när man är men Man kan säga i snitt när man är fem. Ja. Men om det är så att den teorin stämmer och vilket klubben också har kommunicerat. Eh, att använda eh, ja, att höjningarna ska finansiera, eh, eller en stor del av höjningarna ska finansiera akademiverksamheten. Då kommer det ju innebära att eh, ja, men i tio års tid så får eh, spelare och dess föräldrar vara med och finansiera akademin, och majoriteten av spelarna kommer inte att få. Eh, ta del av det för att de kommer inte ja, men, hålla tillräckligt hög kvalitet för att komma in i, i akademin. Precis, i snitt är det ungefär så här att i en årskull så är det ungefär 20% som tar steget från, eh, från liksom ett vanligt pojklag upp till akademiverksamhet. Ja. Den största delen rekryteras ändå utifrån, från andra klubbar i länet eller längre ifrån. Så det stämmer liksom att Åtta av tio spelare som man kanske har haft hela sin uh, ungdomstid i VSK kommer inte att uh, vara med i akademin. Nej, nej. Uh, bra, bra sammanfattning, Fredrik. Vad, vad tycker vi om det här om jag får ta täten i frågan? Ja, men spontant så tycker jag först så tycker jag det är väldigt, som vi varit inne på tidigare, väldigt bra att styrelsen tar seriöst på att man vill ha en budget i balans och där varje del av verksamheten. På, på så vis kan bära sina kostnader. Ja. Det tycker jag är lovvärt. Eh, däremot så är jag inte säker på- att man kan resonera så i alla delar hela tiden. Eh, det finns också mjuka värden. Alltså vad vill VSK vara? Ja. Alltså de här avgiftshöjningarna- de är liksom av- eh, man måste också vara, man måste vara ärlig och tydlig med att vi på något vis inte vi blir inte dyrast i landet efter de här nya deltagaravgifterna. Nej. Vi kanske är mer liksom... Vi, blivit, vi blir väl möjligtvis dyraste i stan. Jocke, du har väl kollat lite på de här siffrorna. Vi... Ja, men det blir vi nog. Det beror väl på om man jämför olika idrotter också. Jag tror att vi kocker ligger väl på ungefär liknande nivåer. Men dyraste fotbollsklubben i stan blir vi nog absolut, jag tror att Skiljebos akademiavgift ligger på en 3850 om man räknar in medlemsavgifter och sånt där och våra verkar väl på 6500 så att det är är klart att vi blir dyraste i stan. Men så kanske det ska vara också. Det är framförallt liksom på den nivån när vi börjar komma upp i akademiverksamheten. Mm. Men det är väl inte självaste grundfrågan i kritiken som har riktats mot klubben utan det är väl att ungdomarna fram till akademiålder, det vill säga 15 år, ska vara med och betala för akademin och där endast max 20% får ta del av det. Ja, men precis. Och på något vis så kan jag ändå tänka mig att de här frågorna hänger lite eh, ihop. Mm. Ja, alltså, jag tycker att för det första ska man tänka så här. Eh, VSK eh, jobbar ju mycket med värdegrundsarbete och vill ta socialt ansvar. Man talar om ansvar, glädje, gemenskap mm. som såna här ledord. Mm. Men när man allvar med det, då, tycker jag, då måste man också på riktigt tänka på vad det har för konkreta effekter. Om mm. man höjer avgifterna på ett vis som faktiskt gör att man kan komma att exkludera en hel del potentiella barn och spelare i upptagningsområden som dessutom är liksom socioekonomiskt ganska mm. svaga. Det mm. är det ena. Det andra är att vi på så vis också kanske faktiskt eh, tappar bort en massa potentiella liksom duktiga spelare mm. som går till andra så det kanske liksom det blir en dålig slutnota ändå. Och sen så finns det precis den här dimensionen som vi nu har berört flera gånger att jag tycker nog att det är ett problem att VSK inte erbjuder verksamhet, breddverksamhet efter 15 års ålder. Det vill säga att är du inte tillräckligt bra för att komma in i ak akademin när du fyller 15 år, mm. då är det tack och adjö. Mm. Även om du har liksom haft hela din fotbollsutbildning i VSK, hela din identitet, hela din kärlek till klubben, så åker man ut. Och det eh, tycker jag är ganska brutalt Varför? faktiskt. För är, inte, liksom, är inte där det bli lite litänk. Eller, jag har inget det? som helst emot att VSK eh, har skiktat spelare efter kompetens i den åldern. Det, menar, vi, vi är en elitklubb, vi vill vara en elitklubb och vi har en akademi som ska vara elitförberedande. Självklart ska vi då liksom satsa på det vi tror vara de bästa spelarna ja. som har störst utsikter att utvecklas till elitspelare. Ja. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan som ett jämförande exempel ta Bromma-pojkarna som är ju Sveriges största och bästa talangfabrik. Alltså, det finns väl ingen klubb som har fått fram fler landslagsspelare än, än VP. Mm. Och de börjar skicka sina spelare i mycket, mycket yngre åldrar och elitsatser. Men samtidigt så har de ett bredd spår. De som inte kommer med i deras spetslag är fortfarande välkomna i klubben de kan spela i BP lag 1, lag 2 lag 3, lag 4 och det alternativet tycker jag att VSK skulle erbjuda av många anledningar, för jag tycker att det är brutalt om man har spelat tio år i VSK man har byggt en identitet och man vill vara liksom en del av VSK-familjen och sen är det tack och hej och säger man vill spela fotboll för att gå till Franke, Skiljebo IFK eller Vik eller vad fan som helst, det är inget fel på de föreningarna men det är ganska brutalt Uh, och dessutom så skickar man ju iväg en massa spelare som vill vara en del av klubben, mm. som vill bidra alltså som mm. kanske är framtida ledare eller funktionärer eller, vad eller som som är framtida helst. spelare som är sena i utvecklingen exakt, uh, jag lyssnade till exempel på uh, här, ja, men en månad sedan ungefär så var det en uh, längre intervju med uh, vad heter han? Peter Kisfaludi. precis, som är då BP sportchef ungdomsansvarig, han blev intervjuad i Olof Lunds podd och då fick han just fråga dem varför BP erbjöd breddlag trots att man är en sån förening. Och då sa han så här, ja men vi vill, vara, vi vill att så många som möjligt ska spela fotboll. Mm. Det var det ena. Och det andra sa, han sa ibland så har vi fel. Och mm. med det menar han att vi prickar liksom inte in vilka som är de mest utvecklingsbara spelarna. Vi har late bloomers och sådär så jag tycker att det skulle finnas all anledning för VSK att överväga att, inte bara överväga, jag tycker att det skulle vara självklarhet, att vill man har man spelat fotboll i VSK sedan man var fem år mm. då ska man inte kastas ut när man är 4-15 nej, nej. och då tycker jag också om man skulle erbjuda det hela vägen då skulle det vara lite lättare att kunna acceptera den här typen av höjning som nu eh, verkar kunna genomföras Ja, nej, men jag, jag håller med, det kanske inte täcker hela eh... Alltså att det motiverar hela höjningen men, men jag tycker att det skulle verkligen kunna vara en lösning från klubbens perspektiv att motivera en större del av höjningen. Det, det vill säga att det som ja, barnen ska göra eller dess föräldrar från 5 till 15 års ålder, det vill säga finansiera stora delar av akademin med den här höjningen- eh, Också tillfälle dem så att det inte bara är 20% som får ta del av det utan 100%. Då blir det lite lättare att motivera. Sen täcker inte det hela. Alltså det motiverar inte till 100% men det är en bättre motivering. Mycket mer rättvist skulle jag vilja säga. Men utarmar vi inte de andra klubbarna i stan då på lag? Ja, jag... Jo, det är klart att det kommer bli liksom färre spelare över men jag har för dålig koll för att kunna svara ordentligt på den frågan om det är liksom ja men, vad det är för underlag i den nollen. Har ni någon koll på det? Nej, men alltså, jag vet ju att frågan springer väl lite ur det här att när VSK bestämt för att börja bygga upp en akademiverksamhet igen då fanns det ju liksom vissa så här farhågor från andra klubbar så här att ja men om vi ska liksom förväntas skicka våra talanger till er, vad får vi i liksom utbyte av det då? Och då var det ja. liksom just men, en slags gentleman's agreement att eh, de som inte är tillräckligt bra för akademin, de ska man då liksom slussa ut till andra klubbar. Ja. Jag, jag har också hört att representanter från klubben har eh, uttalat sig så att eh, när det har blivit en debatt i den här frågan att eh, Eh, nämen att VSK är en klubb och att eh, alla ska vara med och bidra som du var inne på här i början eh, däremot så är det lite farligt att i alla fall öppet eh, som klubb eh, gå ut med att eh, ungdomsverksamhet eh, ska finansiera övrig verksamhet. Normalt sett så är ju det en kultur i andra klubbar att så ska inte vara fallet. Det har varit en jävla lång debatt om det här i åtskilliga gånger i många många år fast det förutsätter väl att ungdomssektionen eller ungdomsdelen går plus och det gör de väl inte i VSK. så att på det sättet så kan man täcker ju bara upp i så fall en större del av mm. sin förlust mm. man är inte med och betalar för något annat nej, nej men frågan är ju också liksom vad det är som kostar pengar i det här. Om det är verksamheten fem till de är 15 år som har fått de eh, största höjningarna. Eller om det är akademin. Eh, så att, eh, Nej men ja. det är ju ganska självklart att det är ju, det är ju akademiverksamheten som är dyr. Mm. Att bedriva alltså breddverksamhet i de lägre åldrarna, mm. det är ingenting som kostar pengar. Det är ju tvärtom något som man oftast gör en intäkt på eftersom man har kommunalt aktivitetsstöd och, ja. och den typen av intäkter på ja. det. Eh. Här, här är, alltså det här är ju en liksom, otroligt viktig fråga. Det är en otroligt känslig fråga. Det skapar väldigt, ja, men det rör, rör upp mycket känslor eh, och det av många olika faktorer. Det är rättvisa, det, är, ja, men det här som du var inne på, att eh, ha fotboll till för alla, VSK till för alla och så vidare. Eh. Jag tänker som i alla frågor som, ja men, som splittrar så som den här frågan gör så är det viktigt att eh, ja den ena sidan försöker förstå klubben men att klubben också är öppen till att lyssna på den andra sidan och att någon sorts kompromiss, en lösning skulle kunna vara att eh, ordna med bräddlag som du var inne på här Fredrik men det finns säkert andra lösningar också att, att komma med om man men, Tänker till och är lite kreativ. Jag, men jag tror så här: för att det ska bli begripligt, så är man så här, det som gör att eh, det här är en fråga som, som dyker upp i en supporterpodd. det är ju att den har ju skapat så mycket oro mm. internt inom ungdomsleden och, och fått eh, ja, skapa så mycket ilska att ju eh, flera ungdomsledare som är, som är aktiva i de yngre åldrarna ju har. De har framfört sin kritik till styrelsen eh, med en rad olika argument. En del av dem som vi har liksom här i vår diskussion. Men där de ju i förlängningen säger att med den här typen av höjningar så är de väldigt tveksamma till om de vill fortsätta att vara verksamma som tränare i VSK-fotbolls ungdomsverksamhet Utan istället då liksom ser det som ett alternativ att byta, byta klubb och säga ja. att vi tar de här, våra yngre lag till, till andra klubbar. Mm. på västra sidan, till exempel Franker då, eller närmast till hans mm. eh, för att man tycker att det här är helt enkelt så fel. Ja. Och det vore ju liksom det vore ju en förlust på många vis. Eh, och det skapar framförallt en, en väldigt stor oro inom mm. klubben som, vi, som man inte vill ha. Mm. Och här tänker jag, jag tror att ni håller med mig här, att eh, det är en fråga som är svårlöst för att eh, jag tror att vi alla tre som sitter här förstår både klubben, men vi förstår också kritiken som har kommit till klubben. Och det gäller att man sväljer eventuell stolthet och försöker titta lite nyktert på det här från bägge håll. Och verkligen liksom, ja, men försöker hitta en lösning. För att vi vill inte att eh, lag ska byta förening eh, och lämna vårt kära VSK. Nej, vi vill att VSK ska vara bred, en bred kyrka som man säger ibland. Ja. Och sen så tänker jag så här att för, förutom det här att man kan upp, alltså, du vet, öppna dörren och säga att vi ska erbjuda breddlag så tänker jag att jag är helt säker på att vill man skapa extra intäkter för, för att kunna få liksom balans i ekonomin mm. så tror jag att just vad gäller ungdomssidan så borde det vara det som kanske är, är lättast att sälja till en viss typ av sponsorer. Som vi liksom skapar goodwill och profilera sig för socialt ansvarstagande och så vidare. Mm. Samtidigt som jag är helt säker på att också i de, i de breda supporterleden. VS har ha en historia av att supporterna har tagit väldigt stort ekonomiskt ansvar och kunna mobilisera. Helt fantastiskt. Alltså med Forsvar Grönvitt och med Swish-kampanjer och så vidare. Så, så jag är helt säker på att samma sak där att det finns, skulle finnas en, en liksom beredskap från, från support leden mm -hmm. att eh, kunna kompensera för åtminstone en del av det här som rums i, i den här möjliga avgiftshöjningen för att VSK ska fortsätta kunna vara en klubb för alla. Det känns ju som att uh, ungdomssidan uh, och ungdomssatsningen är någonting som många skulle kunna vara villiga att betala för och hjälpa till och skänka en liten slant. Mm, okay. uh, det tror jag att det inte är något större problem. Det tror jag uh, att väldigt många känner. Det var väl närmast en utsträckt hand det där. Mm. We shall overcome. <laughs> ja men vi tror jag swishar i alla fall. Vi swishar och, och vi kan väl... Uh, Lyfta frågan i något lämpligt organ också. Nej, men alltså det, det känns som att eh, det vore otroligt olyckligt om det fick bli mer såhär, splittring och konflikt Nej. kring det här. Utan Nej, både med, uppmaningar är att alltså, kom överens. Ja, men alltså jag tänker tänka man ska vara kompromissberedd men man ska också vara kreativ. Mm. Jag tror att det finns goda utsikter ja. att, att så att säga... Skapa en budget i balans också med öka intäkterna. Om man är mm. För Sändigt. så som det är nu, det är inte bra för vår klubb. Eh, och det kommer få dåliga konsekvenser. Så att eh, kom överens. Mm. Eh, något annat som har höjt sig också säsongskorten. Eh, eller priserna på dem. Eh, I år så valde man att bara släppa eh, säsongskort för sitt plats- Eh, som eh, nu kostar 2800 tror jag eh, slopade rabatter för egentligen alla kategorier tror jag eh, utan det, det är vad det kostar eh, även gamla medlemmar får inte heller rabatt eh, vilket jag kan tycka är lite märkligt utan det är bara om man köper eh, nytt medlemskap eller man förlänger sitt medlemskap men jag tänker att det finns ju livstidsmedlemmar och andra som inte eh, kan ta del av det där eh, vad, vad tycker ni om den strategin Alltså jag måste säga så här, Vad gäller allt med biljetter Årskort eller VSK-kort Och möjliga förköpsrätter Så har det fortfarande känts Otroligt diffust Och hypotetiskt mm. eh, Eftersom Det känns som att vi inte kommer se någon Vi köper loft liksom. ja, men vi kommer, ja, Man kommer inte se någon fotboll i år ändå alltså, I alla fall inte innan september Nej eh, Men så, så därför är det lite så här svårt Att uttala sig eh, om det hela mer än att jag tycker det är konstigt att jag menar det du nämnde på slutet att om man är medlem av ett eller annat slag att den, den, man har ju alltid haft rabatt mm. på årskorten, att det äts upp är märkligt men jag tänker lite så här att, alltså, jag menar, det är vi ingen som kommer köpa ett säsongskort för 2-8 eh, på grund av de eh, saker som ni nämner all osäkerhet och sån här Förutom om man liksom inte paketerade det Som att det är en stor hjälp För klubben att man liksom Men har de inte gjort det? Nä. Nej, Det tycker jag inte Fast de gick ut dels med att fråga alla supportrar De gav dem lite alternativ De gjorde någon sorts undersökning ja, det ja, Och man sen efter det så erbjöd de ju Ja, äh... ja men man har ju gått ut Och erbjudit så här köpsäsongskort Men det jag menar är att man borde lägga En liksom så här ordentlig paketering Kring det här att, eh, Det är lite som att liksom sponsra oss från privatmarknad alltså mot privatmarknaden att ge oss 2800 kronor det är inte my det är mycket möjligt att Lili inte kommer få speciellt mycket tillbaka för de här Nej. men det, liksom, det, det, det är en stor intäkt för klubben så vi behöver det i den här tiden istället för att då kanske starta en sån swish-kampanj eller någonting mm. så, så att man liksom verkligen trycker på att eh, hjälpa oss eh, vi kommer göra allt i vår makt för att liksom ni ska få ut någonting från de här pengarna. Men, men egentligen så är det mest ett så här stort stöd. Mm. För att eh, säsongskorten kommer liksom inte sälja sig själva. Det har de aldrig gjort. Och framförallt inte nu med en höjning och en stor osäkerhet kring eh, om man ens kan utnyttja säsongskorten överhuvudtaget. Utan i så fall så tycker jag att man borde eh, paketera på ett annat sätt. Som AIK till exempel gick väl ut och sa att det här är vårt sämsta säsongskort någonsin. Men mm. vi behöver er att stödja Ja, precis. Ja. Jo, men absolut. Men, alltså, rätta man om jag har fel, men har vi inte gjort någon sorts paketering? Alltså på vilket sätt? Ja, men alltså ja, men hur, hur har vi, hur, vad har de erbjudit? Om ni förklarar, liksom? vad det de erbjudit? Man har erbjudet erbjudit att köpa ett säsongskort för 2800 för att få se från sitt plats. Ja. Eller så har man erbjudit vsk kortet för 500 kronor. Ja. Och då får man förköpsrätt ja. till biljetter. Ja. Men är det inte det typ samma sak som AIK, bara att AIK har liksom haft en mycket bättre slogan? Liksom? Ja, man, jo, men här har vi väl någon kampanj och säga. Ja, ja, ja, ja exakt. Jag vet, absolut. Ja, jag kritiserar kanske inte direkt liksom så här. Man, man har ju satt de här priserna, och det, det måste ju vara fint. Men jag tror inte att det är någon som kommer. Går att köpa ett säsongskort för 2800 utan att liksom bli pushad till det. Nej, nej, nej, men då, ja, men det är en ytterligare uppmaning då. Lite bättre kampanjande när det gäller säsongskorten. Då. Ja, och paketerande, och kanske liksom att ha flera olika nivåer. Visst, nu hade man 500 eller 2800. Ja. Eh, men att man liksom, ja, men. Det finns många olika saker man kan göra Men till exempel så, så varför inte Sälja ett VSK-kort För tusen det är, ett, det är ett Dubbelt pris Men det du egentligen får Att du bara stödjer klubben lite mer ja. Du kanske får ett guldkort Istället för det vanliga kortet Eller mm. på något sätt sticker ut mm. jag, tror, ja. jag såg någon annan klubb som hade något liknande Jag tror att det var så här, Jag vet inte om det var guldmedlemskap eller vad det var, det var stod här, Samma medlemskap men du betalar lite mer. <laughs> <laughs> och får se lite mindre. Ja, Nej, <laughs> <laughs> äh, men fasen, liksom, vi, vi hade ju alla chanser när klubben gick ut och frågade om inputs. Innan de gick ut med det här så hade vi alla chanser att tycka till. Eh, sen kan de ju inte ta hänsyn till allt liksom. Så om jag får försvara dem lite grann. Och sen är det fan inte svårt, eller det är inte lätt. Hur man ska uttrycka sig i dessa tider. Liksom. Man vill ha pengarna men man har ingenting att erbjuda. Mm. Hur, hur långt kan man dra lojaliteten hos de mest lojala eh, supporterna. Liksom, tills ja, man når en gräns till att de känner sig utnyttjade. Eh, så att det är en jävla balansgång kan jag tänka mig om jag får fördjupa mig lite i frågan. Absolut och jag tror ju också så här att... Jag tycker att... i det finns, så, det, det finns så många tydliga indikationer, både de direkta vad styrelsen säger själv men också i sådana här saker som vi nu har pratat om med avgiftshöjningar och årskortsprissättning att den sittande styrelsen, de har ju verkligen bestämt sig för att reagera och det tycker jag är bra på den, de senaste årens kritik på att det har flödat pengar ur liksom skattkistan mm. lite för okontrollerat. Mm. Och det är just liksom det som den mest högljudda kritiken har gällt de senaste åren. Mm. Att vi inte har kontroll på ekonomin, att vige pengarna bara så här fladdrar iväg helt okontrollerat. Att det kostar liksom kanske 30 miljoner och bli ett superrättalag. Vilket är lite för mycket. Även om det är härligt med superrätten. Så så det är väldigt begripligt och jag tycker det är, det är rätt och riktigt att de liksom prioriterar mm. det mm. Eh, och, och det, det är liksom ett första nödvändigt steg men, men frågan är liksom, vad, vad händer sen liksom, kan man funka men hela vägen eller måste vi våga något mer liksom? Sasha, du, du, du. du tänker på föreningsbygget Nej men jag tänker, fan, du är ju företagare och ja. så här. Alltså att, hur Nej hur gör man jag, alltså, för att jag är helt, på fötter? Så alltså jag är helt enig. Eh, jag tycker att eh, eh, nuvarande styrelse har lyssnat på vad medlemmarna har att säga. Och medlemmarna har med all rätt begärt eller haft en huvudpunkt att ekonomin ska vara i balans eh, och att vi ska... Ja, visar klara tydliga steg mot en ekonomi i balans och ja, men jag känner väl någonstans att klubben har tagit eh, detta på ett jävla stort all allvar och eh, jobbar stenhårt efter det eh, och det innebär ju från neddragningar till att man säger personal, rätt eller fel det, må, det får någon annan svara på men man har gjort besparingar på jävligt många poster. Och det är en del av jobbet. Men samtidigt så ska ju vi också vara... Och det är en stor utmaning i sig att få ekonomin i balans. Men samtidigt så, så är ju nästa utmaning, nästa steg... Att vi ska ju liksom... Vi strävar ju uppåt. Vi är inte nöjda med att vara... Ett mittenlag i superrättar. Utan vi ska vara ett topplag. Sen ska vi upp i allsvenskan. Sen ska vi etablera oss där. Och då kan inte vi ha en nedmonterad förening som knappt har några anställda. Utan då blir ju med automatik denna styrelsens nästa uppgift. Att börja bygga företaget VSK fotboll. Jag ser att en organisation med, ja men, beroende på vart vi ligger någonstans, men från 7 till 15 anställda med olika befattningar. Det kan vara klubbchef, sportchef, säljare, marknadsfolk, koordinatorer, administratörer, ekonomer och så vidare. Precis som ett väl välfungerande, vinstdrivande företag. Eh, och om det är en utmaning att... Eh, Få ekonomin i balans med alla dessa åtgärder som de med all rätta har gjort så blir nästa utmaning än mer utmanande. Det är att bygga upp föreningen igen för att utan det så kan vi glömma att vara där vi vill vara i framtiden. Men om man ska fånga upp det där så tror jag att om det ska vara jag tror att det var helt rätt. Alltså vi måste ju växa. Ja. Vi måste bli bättre. Alltså vi, vi måste ha eh, i alla led måste vi ha fler personer som arbetar för klubben. Alltså, mm. både för, både för att generera intäkter men också för att skapa liksom, en förlängning de sportliga förutsättningarna. Mm. Vi måste ha fler funktioner kring, eh, kring liksom, det A-lag som ska spela och leverera på högsta nivå. Mm. Det kostar pengar. Vi måste ha folk som har, skapar intäkter. Men det är lätt här liksom att sitta så här och önska och peka och säga vad styrelsen ska göra. men Jag tror att mm. ja, jag säger bara att det är nästa utmaning. Absolut. Ja. Men, men jag tror att det där kommer aldrig att ske. Utan att vi är väldigt många som faktiskt är mycket mer aktivt bidrar. Alltså, vi, är, vi är nog fan världens mest knälliga klubb. Alltså. Mm. Alltså, vi, har, vi vi är vi, vi ser oss här som en så här sleeping giant och... Vi vill vara något lite mer än vad vi är just nu. För att vi en gång i tiden var lite, lite bättre. Mm. Alltså ska, om man ska vara krass så i fotboll har vi aldrig varit så förbaskat bra. Vi har liksom fyra allsvenska säsonger och stoltserar man. Men vi har ganska hög svansföring. Vi har ganska hög svansföring. Och vi, vi tillskrivs ändå en ganska stor betydelse från, från liksom fotbollssverige. Och någon Det ska vi ta vara på. Men för att göra en lång historia kort så tror jag att om vi ska kunna växa då kommer vi på ett inledande stadium aldrig att kunna... Det är precis som när vi ska bygga en trupp. Bredden i den här truppen den måste bestå av det vi har internt. Liksom. Och det är internt. Det är sådana som vi som sitter här eller sådana som bryr sig om laget som kan liksom utföra arbete. Sen kan vi värva liksom spetskompetens. Precis som att vi kan värva en prodell. Liksom. Det är vettigt. Och någon gång kommer vi vara tvungna att... Liksom, vill vi bygga ett allsvenskt lag, då kanske vi måste värva en sportchef och en tränare som har erfarenhet av att bygga allsvenska lag. Det kan mm. vi inte liksom ta i våra egna led. Men nog fan ska vi kunna liksom kunna ta, ha, ha bidrag av liksom det, vår egna bas. Vad gäller att utföra ganska många sysslor. Liksom absolut. Kommunikation och Ja, annat. Ah, men absolut, men jag, jag tänker någonstans att... Det går att göra med... För jag tänker att du syftar på ideella krafter. Och det går att göra till en viss gräns. Sen krävs det att vi blir ett professionellt avlönat företag. Som, som ja men, ja men, har sina befattningar, som har sin organisation. Där befattningarna går in i varandra. Där de följer styrelsens ja men, målbild till punkt och pricka. Där ja, alla liksom vet att deras enskilda lilla jobb, vad det bidrar med eh, för att nå helheten eh, och nå målen. Eh, och där tror jag, tror jag att vi är chanslösa eh, om vi inte börjar anställa igen och börja avlöna folk. Om jag förstår rätt så, så nu så tänker sig styrelsen att man ska anställa... Koordinatorer eller vad man kallar det inom diverse områden. Eh, och de ska då koordinera ideella krafter mm. till att utföra eh, uppgifter. Tror du på den? Eh, jag, jag tror att de alltså, jag både tror och vill tro att eh, de tar den rätta vägen utifrån där vi har befunnit oss med ganska kraftiga minusresultat. De måste man backa, man måste få kontroll på saker och ting, kanske nedmontera lite grann. Och då kan det här, då har de liksom kommit fram till efter ett jävla ja, men grundligt arbete att det här är en bra lösning. Det måste vi lita på. Eh, och så får vi hoppas på att det lyckas för att få eh, någon sorts balans i ekonomi och i föreningen och kontroll och därefter börja bygga det här igen. Liksom. Jag säger inte att de är okapabla jag säger bara att det är en jävla utmaning. Nej men jag, jag, jag, jag... Den nästa utmaningen. Ja, men jag tror inte vi, vi blir lite elitlag på ideella krafter. Det är Nej. inte min poäng. Nej. Utan eh, min poäng är snarast den här att det som är svårt, vi, på den här nivån vi befinner oss i, och den nivå vi kommer befinna oss länge, länge än på, kommer vi aldrig att kunna, liksom mer än undantagsvis, eh, kunna konkurrera med löner eller attraktiva villkor när vi rekryterar, utan vi kommer kunna Locka folk som liksom är beskälade av idén och VSK. Liksom. Kort sagt, man är anställd på 50% men levererar 150. Ja. Det är på den nivån. Liksom. Mm, mm. Och om vi ska kunna komma dit här, då måste kanske liksom många fler också vara beredda att göra det där jobbet. Mm, liksom. mm. Och, och det kanske är så att det här som man, man förutskickar, att ha liksom några anställda koordinatorer med sådana som bidrar ideellt. Det kan ju vara ett sätt att slussa in folk också. Exakt. Se. Det kan vara ett jättebra börja. Det kan vara bra. Eh, men det är, det är en lång resa. Men jag tror att eh, den kommer oavsett om det handlar om att bidra ideellt. Eller kanske liksom på sikt rent av en som vill arbeta för, för klubben. Och få någon slags liksom av avlöning för det. Mm. Så kommer det inte gå. Utan att vi som verkligen brinner för klubben är beredda att göra ett jobb. Absolut. absolut det, och Jag, jag har men En del poddar är säkert trötta på mina så paralleller till mitt andra favoritlag, Union-Berlin. Kan man ha två favoritlag? Nej, man kan ha ett och så kan man ha ett man sneglar lite kärleksfullt. Okej, ja. okej. Okay, okay. Nej, men alltså, som när jag började följa dem befann sig i liksom nedre delen av tyska tredje ligan och just idag befinner sig på femte plats i första Bundesliga. Har du sagt vilket lag vi pratar om? Nej, men det är Union-Berlin, du har alla förstått redan. Nej, men och. och det är en lång resa, men det handlar ju liksom om att när man kollar idag vilka som sitter på eh, centrala positioner både sådana som är förtroendevalda, som alltså motsvarande ordförande eller sådana som är till exempel kommunikationsansvariga och sådär så handlar det om en grupp människor som gemensamt gick in för ungefär liksom 20 år sedan mm. och har gjort jobbet. Mm. Och som har man valt liksom att när man har kunnat man har rekryterat kompetens. Liksom. Mm. När man ville uppåt så rekryterade man en sportchef som hade erfarenhet av att bygga lag för högsta ligan. Mm. Ja, det fick kosta pengar. Mm. Ja, men det, det, det, jag säger inte att vi ska göra precis som dem. Men inget av det här hade gått utan att folk som brann för klubben var beredda att faktiskt arbeta. Jag tycker du är inne på en bra sak här. Och, och jag tycker också att det blir... Oerhört viktigt. Den här styrelsen har eh, gått in med ganska stort mod. Eh, tagit en rad olika obekväma beslut. Eh, de kommer inte få blommor på julfesten. Eh, utan... Eh, ja, eh, det får man ju inte när man tar en, en del eh, obekväma beslut. Eh, men de har också gått in och... Eh, Ja, men gjort jävligt stora förändringar och försöker göra saker grundligt och så vidare och så vidare. Och det vore förödande om de som har påbörjat det här arbetet är kvar i ett eller två år. Utan vi ska vara jävligt glada om de fortsätter och är kvar i tre, fyra eller ännu fler år. Nej men herregud, vi behöver ju kontinuitet. Ja. Det har ju saknat. Vi behöver kontinuitet på många ställen och ja. Och jag tror att det vi alla måste inse är att ibland kanske det är så att det bästa är inte alltid att ha liksom sin favorit i ett år utan att få något som är good enough i flera år. Exakt. Och jag tror så här, jag, jag tror tyvärr att vi är ganska långt bit ifrån att få väldigt många människor att engagera sig och ta ansvar på det viset. Mm. Alltså om man ska vara lite pessimist. Men resan måste börja någonstans. Men då tror jag att det man kan bidra med nu... Det är åtminstone att inte underminera eller sabotera eller mm. liksom så här vara destruktiv i relation till de som försöker ta ansvar och göra någonting. För det, det har vi varit ganska duktiga på. Det är jättelätt att vara kritisk mot de som vill göra något. någonting. Mm. Mycket svårare att göra någonting själv. Mm. Det är liksom rent historiskt då har vi varit duktiga på att vara kritiska mot de som vill. Bra. Så vi låter det vara slutorden kanske. Vi pratat i Närmare en och en halv timme och eh, vi hinner väl inte riktigt med vissa av de ämnen som vi utlovade i början. Men vi får helt enkelt spara dem till en kommande podd. Och med det säger vi väl som vanligt, heja sport! Heja, heja sport! sport. <laughs> för jobbet, vi får säga samtidigt.